רק היום, רק היום! סליחה, סליחה, שקט! סליחה רבותיי, חנוונים, בעלי בסטות, כולם מלא בבקשה. יש לי פה הודעה חשובה לכולם. מה קורה? מה? מה? איזה בן אדם? מי זה הלבן הזה? מה? לכבוד שבוע... אדוני, אתה דורך על הגבנייה? אה, סליחה. אין בעד לכבוד שבוע התרבות בעיר, הוחלט שכל בעלי הבסטות בשוק הכרמל... ישירו שירים של המשוררים החשובים ביותר שלנו. מה זה נחמד? מה זה נחמד? רגע, מה קרה? ראש העיר יודע שאתם ממילא שרים כל הזמן, אז הנה לכם טקסטים של ביאליק ועוד כל מיני משוררים. בואו יחד נקדם את התרבות בעירנו המתפתחת. ומה יקרה אם לא נסכים לשירה העברית הזאת? אז אני אזיין את הצורה של האמא שלך, יא בן זונה. סליחה, לא, זה ילד את השירים. התרבות בשוק הכרמל לא תזיק לאף אחד. קחו, כל אחד יקבל את מה שמתאים לו. לא? למה אני מקבל עמיחי? למה אני תמיד יהודה עמיחי מקבל? מה? אני לא אוהב אותו. מי זה נתן זך, אה? נתן אלתרמן, נתנים נתן... מה זה? שלוש נתן קיבלתי, גם נתן זך, גם נתן אלתרמן. יופי, יופי, תחלקו ביניכם. בוודאי! אה? לכם יש דוכן גדול. אתם מקבלים את פרויקט השירה הצעירה ואת כל מה שקשור לאוונגרד. מה, אה? מה, מה, מה, מה, הוא מתכוון? לא, הגבניה, إميزي خ البغة اييتتسك المغة بك الشط أاخنا تلوتلك فيلوخة واللا قديمة ميا حلي ح منف؟ ומי יש כאן כוס חלב? זה שמעוני חכתב. לא, זה חייתי באור מן ההפקר. סלק בשקל זה לא עולה יותר. אתה לא בקצב, אני אאלץ לקנוץ אותך אם לא תחזור לתלם. ואם אני לא אשאל עם מה אתה עושה לי מה? אז אני אזהם את האמא שלך, את עולה. סליחה, לא התגוונתי, באמת. חייל חמוד חייל חפיב אשכן בחור ולא סביב! הופה, הופה, הופה, הופה, זה היה אוונגרד עכשיו. תעביר את זה לבנה, זה לא העסק שלך. בנאי! תתפססו, זה אוונגרד יצא לי. בוא, בוא נעשה, בוא, יאללה. מזמור לדוד, מזמור לדוד, אצלנו זול תמיד תמיד. ערב טוב, כאן החדשות. מבצע שבוע התרבות והשירה העברית בשוק הכרמל, הולך ותובן את קבוצה. טוב. בשוק הקרמל, בעלי דוכנים מפיצים את בשורת הערה... זה בשוק הכרמל, נו! בשוק הכרמל, בעלי דוכנים מפיצים את בשורת השירה הצעירה. ומה אומר האזרח הקטן שבשוק? טוב, רק היום! היי, אל תדורך עליי, אז מה אם אני כזה... אני מאוד אוהבת לבוא לשוק, כל שישי אני כאן. פעם, פעם היה פה טוב, פעם היה פה נחמד. ועכשיו? ועכשיו גם כן נחמד, נחמד עכשיו. אני מרוצה מהשינוי. פעם היה בשוק רעש, בלגנים... והיום? היום גם כן, אותו דבר. מה יש ברגע? אני... אותו דבר. הזמנו לאולפן פסיכולוג. שלום. שלום. שלום. איך זה ייתכן? רגע, רגע, רגע, אני פסיכולוג, נכון? נכון. אז אני אשאל פה את השאלות. תשכב, תספר לי מתי זה התחיל. אוקיי. זה התחיל לפני שבוע, אז התחלנו לעבוד על התחקיר. יופי, יופי, עכשיו תתפשט. תתפשט? צריך לבוא לפה עוד מרואיין. זה בסדר, אני רופא, זה בסדר. אוקיי. וואו, אני אעבור פעם אחרת, סליחה, סליחה רגע, רגע, זה לא מה שאתה חושב אני חושב שאתה עושה לו מסאז' נו, אז זה לא מה שאתה חושב, הוא פסיכולוג אה, באמת? כן? ספר לי בחור, מתי הקול המוזר הזה התחיל? אה, זה התחיל בשני ההורים, על איזם וצעירים גם לי יש טוחן אז אני גם שרשירים ומי ההודעה שהגיעה זה אתה מה, אני? שום דבר הודעה שהגיעה זה אתה. מה אני? מה? כלום, כלום. לפי סקר חדש של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מדינת ישראל מונה כעת אלף כבאים. מוזר. אני הולך להתלבש. ערב טוב. היפופוטם. די נוספים תוכלו לשמוע באתר האינטרנט של היפופוטם. היפופוטם, co.il.